Dos do San Martiño, cando a casaña estoura e canta o viño, Baixo do monte bebedor. O santo vén a de vagariño, para atender a alegría con maume ninño. Con meia capa longo a danar roldas de padriño. Anda collendo a leña soprando lumes non camiño de Monte Alegre a Cevo que nos vai pois acompañar durante unos, unos minutinhos con nosco, e vamos a falar da súa música e do seu traballo que é un traballo longo moi boas tardes, Fran hola, boa tarde, Fran xa nos escoitas, seguro Echamos, estamos vendo a, a, a, súa, a, a, a, súa, a, a súa a súa presentación do disco Popsia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 Cando a casaña estoura e canta o viño Baixo do monte bebedou O santo benaurense de vagariño Para atender a alegría con a un meniño Com media capa lombo andan as roldas de padriño anda collendo a leña soprando lumes non camiño de monte alegre a ceboliño con a 1000 vale moi boas tarde, tardes moi boas tar... <risas> tardes Hol boa tarde moiitísimas gracias por atender mm. ao nos convite convite eh, bueno felicitacións por por ese novo traballo si sí. sí, estábamos escoitando de fondo non si sí. Po pues, eh, moiísimas gracias a verdad que é un traballo como xa vos aventuraba lá por setembro do 2019 que mm -hmm. que tiña e eh,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 Eh, Rei Afonso X Sabio ou Antón Tobar tamén eh, eh, me, Claro, claro. Mendinho, Antón Tobar Antón Tobar que ademais eh, é o que está sonando agora no, no, no poema San Martiño Se, eh, uh -huh. e fixemos tamén temos pues, eh, o privilegio de poder eh, contar co permiso eh, de, dos seus eh, herdeiros para, para incluílo dentro do noso traballo, o cual é moi de agradecer, porque, Ajá. porque vamos, eh, con San Martín ya topamos unha poesía eh, de repente, pues, eh, moi ben construída, e dende un punto de vista, pues, pues como moi humorístico, non? Eh, pero pero co, co fondo de, de Ourense, que, sí. eh, aí, non, é igual que despois con con Luis Amado Carballo pues, a chegarnos a Pontevedra con Luis Amado Carballo ah, ou con Ramón María del Valle-Inclán, eh, sí. es decir, a verdade que o disco é eh, eh, un disco que colle un pouco, digamos, eh, poetas das catro provincias galegas e dende o medievo ata ata me principios do século XX. E bueno, pois pues, eh, a verdade é que ha sido un foi un traballo eh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 e e vamos introducindo pois, escoitas de algúns destes poemas, por exemplo no, can, no caso de Rosa da Rosa, de Alfonso de mm, Monsabio mm. ou ben Ondas de San Simón de Mendiño, o mm. que é sería me una, una ermida de San Simón ¿no? que nos chamamos pues, pues, eh, Ondas de San Simón e entón presentamos sí, sí, este, este mm. traballo e a, a continuación interpreto eh, as pesas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 Ou estar coas mozas coas que antes tanto xogaba, non? Si, si. Chama cala miña pena era, e tanto mm. e tanto chorei, que, que a mesma roca, pena da roca, co pronto meu abrandou. A verdad que, bueno, estamos moi moi moi moi moi ilusionados en eh, nada. agradecervos tamén a vos eh esta esta fiestra para Mosalón.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 No, no, no, no está, no está, venga, no está no, bien Por bien. cierto, vol, volver a repetir que en la tuya página frangamil.com pueden ver todas las tuyas novedades y ese gran trabajo que estás a hacer que, m, m, Bueno, eh, una pequeña área de, de comunicación efecto de, eh, de que no solamente nos escoitan aquí en, en Samvoy y, y alrededores en, en cataluña sino también eh, en que saibas que temos ahora mismo escoitatándo eh, eh, en Suiza a máximo o en brasil a, a, a cristian o sea que esto tengo una extensión bastante longa Qué maravilla, ¿no? Y aparte, como ustedes un formato de podcast, yo voy uno seguiendo, tenéis unos contidos muy interesantes. Eso lo faremos, lo faremos. Cuando terminemos, pues, a, a, a emisión, voltaremos a, a, a, a colgarlo en la nuestra página. Pues muy bien. Una aperta grande. Una aperta eh, grande. Vamos a despedirte <risa> con tu música, loco. Muchas gracias. Gracias. Podemos pecados, perdoar. Que pano mundo, malos sabores. Rosadas, rosas, flor, das flores. As donas, señoras, señores Esta dona que eu teño por señor La que quero ser trovador Yo non podo haber o seu amor Dou o ho Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xerada El programa de cinema de Radio Sanboy, 89.4 FM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 Xoleo, xe temos unha privicia aquí, eh? Claro que sí. Bueno, Os estudios sí. No, para non non é privicia, porque hai tempo que queremos... Ademais, pertenecemos á mesma familia. Vale. A familia de Galicia AME. E eh, ademais da comunicación, porque ela é unha gran comunicadora. Sí. Vale. Mira, que nos tiña que entrevistar era ela. A nos, non a ela. <risos> vale. Bueno, xaúda.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 Niñas, tiñe de gañiñas tiñede saudarvos, eu e o Armando. Eh, sinto <coughs> a, a verdade que moitas veces quedamos para falar e eh, despois por unhas cousas ou por outras, polo traballo. Claro, si. os que faceres diarios non se pode. E ímolo <coughs> deixando, deixando e que saibades que sempre, sempre, sempre vos temos presentes. E falo en plural porque Armando, ti sabes que estou en contacto casi diario coa nosa merchi de Galicia de si. eh, e con todo ese universo de persoas que conformamos sí. esta asociación e falamos sempre de vós. E mm. sabes lonxe na xeografía, pero moi moi cerca nos afectos, no, no vale. corazón. Vos pues. so dúas persoas moi importantes eh, bueno. eh, para nós aquí. Para eh, nós tamén, para nós tamén. Tires un moi importante voy... eh, eh, hai tempo, hai tempo que antería, hai tempo, eh, de te lo copísima. A verdade é que eh, eh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 non poidemos facer nada. Loco. O gaiaque, o gaiaque que viño a ter. O gaiaque das Virxulio, que paga moito a pena. Sí. A parte que... de paga de pagar a pena, eu mm, a min gustame felicitar e en este caso, pois pues, as felicitacións para ti. Por certo, onte me parece que estabas de de Norabuá, de aniversario e algo Ay, así, sí. ¿no? Ah, sí, dicor dias sí. abertas. Dixo 10 anos que fun mamá. Entón a miña filla Laura No, no estimo eh, sí. de, de cumpleanos, cumpleu de zanos e bueno, vou decir eh, no. que vou dicir eu que pasou o tempo moi rápido sí, a me parece que era unha cousinha así, picrichinho, outro día e agora xa está con de zanos xa casi, casi unha señorita pasa, pasa, sí, sí. precisamente casi, casi, casi tanto tempo como ese o que o, o, o primeiro contacto que tivemos cando viñetes aquí, es tamén xa, no? xa E tempo despois le veina a ela, moi pequetinha Tenía 4 anos ou así E foi sí. con ela, aí, e, e recorda o acordase un montón, e temos moitas ganas de voltar A dar unha viaxe E seguimos de viaxe, e imos vos facer unha visita E eh, nos tamén eh, E eh, nos, eh, tamén, eh. nos tamén, e nos tamén queremos A parte de levarvos un pack de produtos de pementos de padrón <risas> E temos Ai, non, non, queremos facer as ganas A ver, é sí. moi padronesa E eh, levo sempre a padrón Por diante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 Sí. sí, eu estou moi agradecida realmente non me falta o traballo e a xente segue confiando en min e é moi de agradecer en tempos ademais nos que estamos pasando todos en xeral eh, tan mal no e nos que hai tanta xente pois, que está atravesando realmente un bache eu veño agora mesmo da Coruña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 Eu desfruto moitísimo facendo eso Vos conheces un pouco, encantame estar en contacto con mia xente, coa realidade de Galicia. E realmente eu denuncia a verres, estou na redacción do FUNPOLO AIRE, mm. o programa da televisión de Galicia, que vai de denuncia a verres de seis e media a oito da tarde. Nois mm -hmm. cruzamos a actualidade da, de Galicia, non? É mm -hmm. como un España directo, feito aquí. Sí, sí. E mañan, os verres, fago o plató, estou co-presentando o programa, e despois aos fins de semana e algúns días pola semana, pois tamén eh, para min é un alento tamén saírme do meu, dos meus quefaceres diarios e poder facer galas, actos, presentacións, seminarios, eh... por iso, de ven o feito de que, bueno, pues, tardáramos tanto en en, en chamarse, e, e, e, e en comunicarnos contigo. Eh hai 15 días ou máis que iba a entrar saín de traballar e pilleu metal a con o milladoiro que os que seaante por aquí de bueno, coñezan un pouco que a saída sí. de Santiago por carretera hacia padrón a nacionalesa como pilles atas quando o no milladoiro estás perdida julio estou perdida é que é que o milladoiro comp unha Grau, un... Eh. un, un... So, reto, o... O compre e outra estrada polo lado compre outra cousa sí, te, te razón. <ríe> sí, sí, sí. por <ríe> certo eh, de momento vos aí non tendes tanta treboada como olle pasou en Mourense ¿no? en padrón non eh, tivemos trebons eh, ontes onte, onte, pero foi unha cousa anecdótica que un vale. pouco de chuve e acabouse pero xe si sí que realmente nos erguemos coa desgraza de que na Ribeira Sacra o CERN oh das colleitas de viño eh, foran sí, destrezadas sí. pola Sarabia, non? Sí, eh, sí, sí. Quen, quen este, eh, un pouco, tanto do que supón para uh -huh. un productor de viño, de viño como de cualquier outro producto uh -huh. da sí. terra, uh -huh. o apego e o amor que lle ten o seu traballo da terra e o sí. co que coidan mes tras mes esas cepas de viño que moitas son centenarias, non? Sí. Uh -huh. eh, Oxe, erguernos eh, vendo como esos productores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 Con iso non hai nada, xa poden vir todos os virus do mundo que caenxe catro pedras de arriba nah, sí, sí, e eh? rematou con todo en dous minutos. Unha viticultura sí. heroica que que, se, en... ve, que se ve Iba, afectada, sí. verdade? Que, que si sí, é sí. certo, que, bueno, pues solidarizarnos, nada máis. Eu, queda decía, eu decía hoxe nas miñas redes sociais que agora máis que nunca é doblemente heroica, non? Sí. Porque teñen que refacerse e eu penso que vai a ser co apoio de todos os galegos e galegas para nosa claro. Ribeira Sacra é un símbolo claro. estamos loitando para que uh -huh. este, pues, que forme parte do patrimonio da, da, da humanidade da, da, da UNESCO, da UNESCO. Sí. pero por encima de todo eso eh, está o valorar o traballo de, de xeracións non uh -huh. traballos uh -huh. que pasaron de abós a pais e agora uh -huh. a fillos uh -huh. Uh -huh. como ben dicía este na red de con esa xente que nos abre as portas das súas abelhas e todo eso pois iso xa non ten precio. Pero que lles venha unha cousa destas, isto que é unha pandemia, porque isto xa xa deixa morto. Efectivamente, deixa xa un ano por completo de vacío e se as plantas, as cepas, están estragadas definitivamente,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 Doigo okay. con razón, máis que verse xente Como loitan todo o ano E que en menos dunha hora se vai a todo o pique mm. Efectivamente, pasa tamén moito, Xulio e Armando No mundo do mar e do marisqueo sí. Hay veces que veñen tempadas de moita auga doce sí. de moita chuvia Desarriadas sí. van a, aos areais Sobre todo en Carril, Vila García, Rianxo, Noia E produza mortandade de moitísimo marisco Que ollo teñen que sementar Moita xente que claro, non sabe sí. que son como leiras que hai que sementar sí, Para que as ameixas Vayan medrando e, e repoboar. Non é un traballo sí. eh, terrible E despois sí. cando Vesas mariscadoras que tanto aman Esos areais e tanto trabalhan neles sí. eh, Desoladas Mirando sí. co, todas esas cunchas abertas eh, sí. Vendo as praias Non? é o que ten a nosa terra que tanto nos dá, pero cando ven unha cousa así, tanto nos quita tamén no? dat, eh? Bueno, pois pues eu comentaba che eso da, da treboada que, que por aí gracias a Deus, eh, esa zona é eh, dicir, na na vosa Ribeira no, no, non afectou tanto, no, pero si sí. sí, na Ribeira Sacra sí, sí. E, pero do resto mm, bueno, pois pues, din aí nas redes que celebrabas ese aniversario da túa Laura e eh, eu Bueno, quero tamén felicitarte, Bacho, nos Gracias, parabéns. Julio. Eh, e eh, ao mesmo tempo pedirche que, que nos digas algunha novidade, algunha cousa teñen previsto precisamente para saír adiante aí en Padrón e nos arredores, para saír adiante deste de desta pandemia que nos está atacando. Sí. Mira, Deus, falo de Padrón, non que a, o pobo onde unha siga, onde acindo unha parroquia. Desta vila que se chama Carcacía, está moi cerquiña daqui de sí. Uma vila maravillosa bañada polo río Ulla. Eh, Padrón eh, somos berce do Xacobeo, vendo nos sabemos sí. que sí. aquí hai a lenda que nos creemos moito a, a tres A barca a barca co sí. co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 Eh, nos enche de orgullo, que vexan a padrón como que é, como é xiquilón uh -huh. do cero do que é a, a tradición xacobea e tamén sí. para dinamizar un pouco aos nosos eh, os nosos refirón aos nosos hostaleiros da vila xa ah, pois ah, é sí, unha vila senha. pequena de por sí que xa nos quedamos sin peregrinos durante ano e medio que de, por aquí pasa o caminho uh -huh. portugués sí, pasan sí. centos de, de, de peregrinos diariamente, cortaron nos esto e agora ah. eh, temos que moito os nosos hostaleiros sobre todo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 e gracias ao papa Francisco temos ao santo tamén para o que ven estamos de celebración, nos teramos a recuperar 2 anos de xacobeo, 2 <risos> anos de xacobeo, si. e aí en Padronte de la Sorte tamén de ter o, o Santiagueillo do Monte e le chamam que le chamam o parra, chama parrandeiro.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 que non falta nunca que o noso Pepe Domingo Castaño que de Padrón. Sí. É de Padrón. E Pepe Domingo sempre ve ao Santiadiño do Monte, non falta. Ah. Nunca. Pois mira, con Pepe Castaño mm -hmm. eh coincidín unha vez estando aí en Padrón, que fun vero sí. o meu o noso amigo Masito, Masito es Beiro. Amor, que o curso me con el todos os días pola rúa. Xallé derei xale dous saludos vosos. Pois pois Dani. Bom. Pois, foi cando me dize Coñeces a este? E digo, este é Pepe Castaño, non? Este, dize, sí, sí. Dize que vinha, fa... bueno, non sei sé que vinha a facer Si, sí. sí, pois pues, a ver a familia Sabes que toda a familia sí. Sí. Son claro. irmáns, pero moitísimos E a sí. parte a maioría deles teñou unha vena artística moi acusada De feito, Fernando Castaño, seu irmán é un grandísimo escultor E poeta, sí. Gonzalo tamén escribe poesía E a verdade é que son unha familia, unha saga moi querida aquí sí. en padrón tamén que les se fan querer. E Pepe Domingo, cando está por aquí polo pueblo, está tomando sus viños ou unas augas, o que seixa, con todos sí. os veciños, como un mais, como ten que ser. Pois sí, sí, sí. foi precisamente na, nunha taberna que lle chaman a capela. Home, oh, claro a capilla. É que aí acabamos. To... Aí aí onde empezamos. Aí aí nosos... ímonos confesar. E unha vez confesamos xa empezamos a, de gira por A tomar o pulpo na Hai que percorrendo. A... Mira, o percorrido é da capilla, despois vamos a un que se chama Esquina. E puxeronlle Esquina porque realmente fai esquina. Está na esquina. O, o, o e despois vamos a outro que está en frente que se chama Oigriños. Sí. Cando, cando recorremos esos tres Entra nosa fame detrás do airinho está a pulpería real. A real. Ai ri... que ir a real. Eso é es religión. Hai que ir a real. E o, o polvo a de real que enveña padrón. a padrón. Non hai de real tomar o polvo non conoce padrón. Non, no, desde logo. Ai que ir a real para tomar non somentes o polvo que ten bueno, moitas cousas máis. Sí. Se non quedas fartúco na de real tomando polvo o ladiño tes outro sitio onde hou papar o churrasco e que fan impresionado, te oh. chama o para sí, sí, sí, hai que visitar padrón non só por, por, por alimentación senón sí. tamén por outro máis xa que xa fala che da poesía bueno pois pues, a a da poesía galega está aí eh, a casa ah, da sí. Rosalía Y además si si coincide, si tendes a sorte ou si aí si se ten a sorte de uh, ter como, como guía o, o seu um, anxo. grande, o sea, ¿Sí? exactamente o seu grande anso, pois a chanqueira mandamos un bico moi grande. Bueno, seu, por cierto, estaba delicado, según me dixes. Me... Está, pero está como un buxo, está. Vale, como, vale, pues, vale. Está vale, na garganta. Pues sí. Eh, fala un pouco afónico, pero está aí o pedo cañón E após, é, un gran, é un grande dinamizador da vida cultural Non nos falte anxo nunca Como dinamizou a Fundación Rosalía de Castro es... exacto, exacto. Fan xornadas continuamente Outro día uh -huh. coñeron eh, pues, unhas charlas tamén do, do Xacobeo Que estivo presidente da Xunta e eres... y todo E de Xela estamos... Arias tamén unha, sí. unha... Efectivamente, Arias, Efectivamente. Sí. E, e nos aquí na Vila Estamos moi influenciados E as mulleres sobre todo moi empoderadas Moi influenciadas Con Rosalía de Castro É claro, eh, un marzo. orgullo para a Vila eh, Fíjate que tamén temos a sorte de ter Un premio Nobel que é natal Pero é que Rosalía para nos eh, eh, Rosalía Rosalía É eh, eh. eh, Para eh, moitos Exacto, e como escribía esas poesías que nos aprendíamos de vendiéndonos de Miña Casinha Meular Viñas sí. Mevals oh. Santagua, Santiago Padrón Cuncho Ver que era arrollar oh, Escalciña oh. de Peperna sin oh, oh. poder nin almorzar o caldo, caldo gloria, no? o caldo de gloria, non? O de gloria Además hai unha cosa moi bonita Vos sabedes que Rosalía Ahora fai llamo un pouco a, a memoria, non sei se si era o 23, 24 o nacemento de Rosalía de febreiro Sí, de febreiro, teca, sí, sí, sí. vale a pulpería real agasalla a todo o mundo pon un pote na porta uh -huh. cuncas e gratuitamente agasalla Salvo. a todo padronés que se chegue por ali cunha cunca de caldo de gloria sí, que sí, dan sí, sí, xa manteliño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 Bueno, precioso. precioso. Extraordinario. Y eh, sí, sí. no sabemos la suerte que tenemos de Telo aquí, tampoco claro. es nos. Un hombre claro. con tanta sabiduría. Además, eh, eh, le van a cabo, o sea, eh, un percorrido en Dorna, en pequeñas dornas, mm -hmm. sí, sí, sí, en nuestras velas. Y él disfruta. Y no sí, hasta sí. padrón.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 Tambén, eh, tamén. Efectivamente E estás sempre esperando Tocando a súa gaita que chegue anxo coas dornas É moi bonito é para vir a velo Claro que sí Que estades moi ben E eh, agradecemos xo que que, que, bueno, que perder estes minutos con nosco Non que... perdí, gañei moito <risas> Tendo moi curto isto <risas> Sí, pero sabemos sabemos Que ti tes eh, Outras ocupacións E eh, bueno, eh, ad máis Tienes que atender también a Laura que... a mí, ¿sí? Pues mira, va a ir ahora para clases de percusión Percusión ¿Sambí? tradicional Pues, tamén. Falando de percusión, o seguinte convidado é eh, un percusionista panderetero que quizás conhezas moito eh, que se, Un tal Joel Padín Hombre, claro que o conhece e Teño xa un novo disco comigo que Ainda estiven hai un mes con él que presentei uns encontros folclóricos en Vila García sí. Estaba él, actuou, actuou de un concerto o día anterior e o mesmo día estaba el bailando con un grupo tradicional Eh, bailando ou tocando, agora xa non o sei Tocando, xa, bueno, bueno, canta, toca, baila Que volvo a decir de yo? Augas mortas, non? É eh, eh, un rapaz maravilloso Belén, acordaste cando veo ¡Oh! O Galicia Ame, que era un nininho? Era un pitufo, era un perrillo claro, sí. pues Xa cantaba moitas maneiras Aquele sí. xa xa cantaba, xa tocaba dunha forte, ma, Moito sí. máis madura do que correspondía para vos... a súa idade Si sí. Te bueno, tiñen unha boa escola son... Que dadasen moi boas mans, ti, então. Eh? unha boa escola ya, má, e ao mesmo tempo teño que teño que dicirche desde que ti viñestes aquí, e eh, eh, a partir da relación que que que temos nos en deches eh, bastante contacto con con xente de por aí, pois temos que nos convertímonos en talismán de moitísimas persoas. Pues sí. sabes que sabes que despois de entrevistar, por exemplo a Joan Curiel pues, sí. recibiu un, un premio de entrevistar a Carmen Penín tamén recibiu un premio de Xavier pues Díaz tamén recibi un premio sí. de, da, da Churrería Ribeira tamén, o a do ver. Grupo Folval das Mouras, de Xaquín sí. Marín acaba pensando? de recibir un, un premio tamén, de María José Silbar, tamén. de Silvar sí. tamén, de Modesto Fraga tamén recibiu un premio eh, eh, Ma eh, sí. Manuel López, López Rodríguez recibeu sí. o premio de, de poesía carral. É dicir que, grazas ao contacto que, que, que ti nos deches convertímonos en... Ti, como fada, convertímonos <risa> en... Encántame, <risa> que me deixas así. Gústame moito. E, aparte, todos os que mencionaches os coñezos, eh, todos son moi queridos por min e polo público en Galicia. de pues sí, sí. pues pues verdade É coincidencia, isto é broma miña, pero no, no, no, despois de falar bonito, con eles... Eu... Eu non creo nestas cousas das coincidencias. No. Eh, pois despois no. de falar con eles un premio. Sí. Pois pues mira, pois pues mira, o meu premio xa é estar aquí con vos eh, no, e voy... e esa eh, que fago. É eh, no es que nos verdad, para nós no é unha honra. É para min, é Debecemos por verte en, en directo e, e debecemos tamén por terte Ocaron, que por certo non e, non desbotes a idea de que volvas a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 Eh, eh, eh, Hombre, eh, tanto. Eh, que é para sentirnos moi orgullosos que estando tan lonxe sigan eh, con Galicia no corazón, en a fala, que é tan vale. importante. E para iso sodes e fochedes moi importantes vos los dous, Vais. para manter vivo a nosa esencia, a nosa cultura tan lonxe de Galicia, mantela tan viva. Eso debemos polo vos, de verdade. Un grociño de área, un grociño de área para, para que un, todo pedra moi grande, grociño de área nada, eso. Despois colgaremos o podcast e ao mesmo tempo Mandaremos xo ti o audio. Vicazos, cáos un grande. Namá Atentas Esques moito. Egolme igualmente Chao, au chau! Escoltar Radio Sanboy en directe per internet és molt fácil. Entra al nostre web radiosanboy.cat i clica la opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb la opció podcast. Escoltar Radio Sanboy a llauguis és molt senzill des del web radiosanboy.cat. La ciutat educadora, amb Israel Gordon.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 Realització de tests ràpids antígens Covid-19 per a joves assintomàtics de 16 a 25 anys al Punt Jove Covita Can Massellera. Els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre amb cita prèvia a puntjovasalut@sanboy.cat. Per telèfon al 678 700 363 o als perfils d'Instagram @juventutsanboy i @puntjovasalutsb. Volem tocar te els nassos Organitza a Unidade da Juventude a Xuntamenta de, de San Boi. Me, me, me, me, me, Radio San Boi. Isa como un abaldosa, Isa como unha parede. Más no baile, diso en voz alta. Si me gustan os homens, é pola gaita. É pola gaita, nena, é pola gaita. Más no baile, diso en voz alta. Comín castañas asadas que viñe de padrón. E bebín hoja de bámeo, é doe meu corazón. É doe meu corazón, é doe meu corazón. Bueno, pois... Pues... Xulio... Baixamos a música, non? Baixamos un pouco a música, pero... A persoa que vamos a recibir... Era a que estaba cantando ahora. Sí, que era a que estaba cantando. Pero por decirse algo, por dicir algo, eu coincidí unho de cativo. Vale. Tengo un honor de estar, compartir escenario con él. Moi ben, moi ben. Pois pues, pues, como se chama? A ver, dille todo todos os Pois mira, el chama-se Lo... Joel Padín. Vale. Cantante, panderiteiro... En fin, dentro de pouco vai no. dar moito que falar Porque xa é unha das voces extraordinarias E eu buscande moito, tuve revisándome eh, Música eh, Vamos, encántame como canta vale. E vamos a dizer, boas tardes Veña. Boas tardes, Joel Hola, moi boas, que tal? Boa tarde, Joel Graciñas por atendernos, eh? sé sei que, sí, que claro, estás ocupado, eh? Eh, pero, bueno, pois o que compre saber o compre que os nosos oites saiban é que, ademais de música, tens que contarnos cousas da túa trayectoria. si sí. Pois pues, é, de que si sí. Estou moi contento co que estou a facer últimamente. E agrave que moi orgulloso. Sí. Aujas mortas, non? Parece sí. ser que se chama ese disco pues, ese sí. que, que nos enviou sí. bueno, Ar Armando... Did Facilitoume, ponga aí a Basilisa A ver que te parece foi pues, se a Ojas Muertas é o nome Do, do último proxecto que, que Acabo de sacar en Preto uh -huh. das Naidades por Xaneiro eh, A verdade uh -huh. que, que estou moi contento Que levou o seu traballo eh, uh -huh. Co apoio do, do Concello de Vila García da Rousa e, e co toda a miña xente Saúde adiante, estou moi orgulloso uh -huh. Bueno, no rabo, parabéns uh -huh. eh, Felicitacións uh -huh. por, por, por a parte Mucha Que se de corresponde E... Eh... Por que ese nome de Augas Mortas? Pois pues, é unha cousa moi curiosa Porque aquí en Vila García Cando tibas salido ao Porto E ves os mariñeiros Que están pescando ah. Cando hai as que chaman medusas Aquí en Vila ah. García tinge Augas Mortas Ah, sí, sí Entón parece Auga. un nome moi curioso Para coñerte o título deste moi este traballo Que tamén está claro, relacionado con sí, Mar sí. Porque Ti es comenzar a xe És un cativiño porque eu cando te coñecen en un cateviño Si, sí, eu comecei con con 6 anos comezía a tocar música tradicional, a cantar, eh, Desde dende esas levou, te por varios grupos, eh facéndose si, un actuación pequeno, solitario. Agora é uh -huh. cando empecé co con co miña banda a facer uh -huh. un un proxecto un pouco máis de un pouco máis grande, por así decirlo dicilo. Uh -huh. Enhorabuá, volvo a repetir che Escoita, a, a, xa presentaches o disco ou porque che que precisamente foi a finais do ano pasado, en decembro, xaneiro deste de ano, pero que xa presentaches en, en televisión, parece ser que tivo mm, sí. hacer unha certa repercusión en algúns eh, eh, programas, pero eh, tamén fixes che algunha presentación en directo en alguna, non sei en algún lugar determinado. Pois si, sí, aquí en Vila García de Arousa, No auditorio de, de Vila García fixen a fai un mes ou un pouco menos, fixen aquí a tía presentación do disco eh, a verdade que a acollida foi foi maravillosa. A de feito, dentro do foro que tiíamos permitido no auditorio, enchemos o, o máximo que, que podíamos facer, então mm. foi espectacular e eh? o, o pasei grande, a verdade. Ajá, ajá. Hombre, vale, vale, vale, de... vale. A, a verdade é que a pesar de desta de, de pandemia que veite esa ocasión de poder presentarlo precisamente en directo aí mm -hmm. eh, posiblemente con medidas correspondentes para que no, non ten problemas pero mm -hmm. verdade é que o, no sé, o, o contacto de, en directo é moito mellor que non ese, eso, no sé, esas sí. redes virtuais non? Si, é unha diferencia imensa notese sí, moitísimo sí. un porcento eh, mm. queria dicirche, os teus mestres siguen estando pues, na ola, non por así decir. Claro, que non os mestres sempre son unha parte moi importante do, do proxecto, mm. e que non estén relacionados directamente co, con, con as ruas mortas, si que son os que se ocupan da, da técnica vocal, de, de ensinarme mm -hmm. todo que poden, eh, e sobre todo iso, ensinarme, ensinarme que o, o máximo que... O, o, o que espero é aprender todo posible sobre a tradicional sobre a música en xeral non só so, sobre isa ti, ti faste humilde, pero en realidad mm. codeaste con grandes músicos e, e, e, e ademais solicitante, porque é de dicirse que, que ti porlle moitísimo interés, pero ao mesmo tempo pois, eso, amosas que a tua creatividade tamén serve para algo Dentro dese CD de, de, de Aujas Mortas Se tiñes algunha participación ou algún investigación con respecto a algún tema determinado. Claro, eh, a maior parte dos temas son uh -huh. recollidas de Carlos Rísebral, que que fixe un gran taballo de de, sí. de recollida de de pezas tradicionais nos anos 80, uh -huh. 70. Uh -huh. Entón foi por toda Galicia e eh, recopilou uh -huh. todas as cantigas e eh, foi un ano, así que eh, cando eu tou coche este proxecto, el eh, dixeme claro, claro, axúdote en todo o que poidas e eh, e sinome toda todas as pezas que tiña e dende esa estión estivemos las, estivemos las mirando, non? O eh, ah, disco bueno. está composto uh -huh. por trece pezas que son bastante variadas, a verdade, dende de peza que é unha de, de, de, de voce cunha fouse, o, o máis simple que pode haber na, na música, non? ata unha canción como Basilisa que, que escuitamos uh -huh. antes, que é sí. un pouco máis elaborada, non? con acordeón, con, sí, sí, sí, sí, con guitarra, sí, sí. entón, é bastante bastante ameno de, de escuitar pro meu gusto, E creo que está bastante chulo Si sí. claro. eh, eh, Quería xe preguntar Ti eh, teis antecedentes Pola parte da familia Que que toquen, que bailen, que canten Pois pues a verdade es que non Ningún, ningún componente da, da miña familia Nin canta, nin toca, nin ten nada que ver Ca, ca música. Sí, música É algo bastante curioso Pero non me veo de ninguén A esto de, de entrar na, nas asociaciones tradicionales Foi pa pola pa parte dos meus pais xa que cando tiñas seis anos un sete decíame uh -huh. claro yo de que ten que tens que má algo ten que irrá que fazer, ir fazer unha actividade non un, sé que ent uh -huh. então meterme na, na agrupación de bamio que eu non quería uh -huh. non quería pero al final xa sa sí. enamorado de música tradicional de do, primer, do bien do primeiro momento Si, porque este pro este último disco ten 13 13 cantigas non si sí, tre temas ten tender ¿no? Por sí. lo que escoito na tua conversa, na conversa que me estamos mantendo, quero dicirse que ti que estás moi satisfeito desse traballo é que um, posiblemente estés traballando ou tes xa buscándolle ideas a outros colaboradores teus e amigos, como por por poñer un exemplo a Xavier 10 para decirlle sí. bueno, imos a facer out. <risa> <Eso. risa> a ver, son cousas que sempre se pensa, ¿no? Pero diste, bueno, a ver. Els para min sempre está sempre estará nun no nivel superior eh, teño isto sí, sí. moito aprecio, e moito respeto. Eh, mm -hmm. dentro da de que lo que puedo facer eu estou bastante contento, a ver. Eh, si sí. sí que teño pensado máis planamente facer outro tipo de de proxectos, outro tipo de cousas mm -hmm. diferentes para facer un pouco de de variedade na música tradicional, darlle de riqueza, mm -hmm. facer máis máis videoclips ou cousas así, para, mm -hmm. para o que dicía, non darlle máis, máis riqueza a este tipo de música. Si, te eh. sigues traballando, vamos que, sí, sí. Eh, a, a Non te quedes aí Tú humildemente dices que sigues, tra... que sigues estudiando y tal, Pero a, a verdade é que sigues traballando eh, Disfrutas con, con esa mm -hmm. colaboración bueno, Con esa apartación precisamente E os teus pais, a familia tamén, non? Sí, claro A familia, no primeiro momento Sempre estivo a tope conmigo E eh, dándome, to, dándome sí. todo o apoio que pudo eh, Fora unha parte fundamental para mí Que come, que dimos, además, come... eu que eu que eu que a teus pais, claro. pois pues, eu xalles notei que eles te apoian en todo. Claro. Que, que, que que che dicen os compañeiros porque teín, eres novo, eh, sigues estudando, eh. que que eu estou en terceiro de eso, ainda que que eu no que estar en cuarto, pero hai un, un problemiño en segundo, pero va. Bueno. Baixo que pasa. Sí, cousas bueno. que pasan, sí. Eh, que pasan. Eh, vos, sí, sí os <ríe> <compañeros ríe> de clase. Para sí. de que eh, Eu creo que para eles son, son como un orgullo, no Porque ten unha persoa clase que, que faga música tradicional e que e que uhum. se adique a este tipo de cousas, eles, polo que, que me digan e polo que percibo, están super contentos, e sempre que, que poden dame o seu apoio, e incluso na clase moitas veces cantan as minhas cancións e contamos as xuntas e é algo indescriptible, a verdade. Pois, de verdad hai que disfrutar de ese xeito é unha cousa extraordinaria non? Que, que os teus compañeros, os teus colegas, tamén te arrupen, eh, eso tamén se dá a ti máis forza para poder continuar teballando. E, se, e os estudios, os estudios son, son algo complementario, que, que si sí, é lógico que, que, que en algún uh -huh. momento houber así unha pequeninha dificultade, pero ti dalle que, uh -huh. pola, pola grande actividade que tes, seguro que mm, éxitos sí. terálo sempre. Ademais Se di que, serí... sí, bueno. sí, sí. que tien xa a nova promesa do folk e da música galega. Va. Segundin, é así, pero bueno, tampouco queremos non quero mo, mo que moito xa que queda moito por traballar e Hombre. A ver que sorprende que un rapaz novo que toque música tradicional porque se te pode pensar competencia sí. da minidade e tampouco tampouco hai moita, non? Porque a maior parte da xente está nas asociacións e non, non saben da súa da súa zona de confort, pero desde aquí animo a, a toa xente que está ali nos, nas agrupacións, que canta, que, que se anime tamén a, a intentar facer algo por, por solitario, ou nun pequeno grupo, pero que intente que intente facer sí, sí, sí. algo así, porque a verdade é que que dalle moito, moito rebumbio a música tradicional. Xe, sí. vale, bueno, Eh, eh, outra cousa máis que, que tamén te, A ti te enorgullece o feito, o feito de que os colegas tamén Te arrupan, E ao mínimo tempo pois os propios profesores Tamén te dan ánimos non Claro, os mestres tamén son unha parte moi importante Xa que, que Estás no instituto eh, Claro, a maior parte da, da xente xa te por, por tema da música e tal Entón é eh, un ambiente moito máis Máis cómodo para Para mí, sobre todo non? En que, que, os profesor, que os mestres que, por exemplo Unha, no, unha nova unha nova mestra galego que che di que xa che porque xe xibeu na na TVG ou que xe xibeu no no sí. lugar uh -huh. e tal. Entón, eso está bastante guai, que se sepan as túas cancións e que, é dicir, uh -huh. contigo as cousas que lle gustan ou que podes mellorar. Todo sí, é sí, persoal e sí, sí, moi sí. moi construtivas. No, é que, ademais dedicándote como te dedicas, por pues, lóxicamente, sempre tens que perder en algunha ocasión, ou pues, sea, clase e ao mesmo tempo, pois pues, eso, pois pues, dache que que, que, que bueno, pois pues, ter un pouquiño máis de, de dedicación a outras cousas que non a eso, perdón. Bueno, tú dalle que o sí. o instituto sairá pa diante. Tú te preocupes que eso, sí, tanto que sí, porque a, vos, eh, eh, a parte do é eh, bon, a parte da música ter un mes estudios porque tamén despois tamén axudan. El sabe, el sabe. Ademais que vale, te, será, que chivo te diría a ti. non, como de, como decir, como decimos nós no aí en Galicia, non? Claro, malo será, malo será. <risa> bueno, que chivo tamén, bueno, Os contactos do con, con outros músicos Tamén se animan precisamente A seguir nesa tema, non? Claro, os contactos neste tipo de Neste tipo de cousas É unha parte moi importante A ver, que xa te poden axudar Que, que uh -huh. para os cun compañero dixe Que te parece que este tema Se lle meto unha guitarra facendo isto e tal uh -huh. ou sabes, podes preguntar tú As túas dúbidas e, e Compartir uh -huh. opinións entre, entre todos Entón, unha cousa bastante que É como un traballo en equipo Ainda que, sí. que fagamos cousas Cousas un pouco distintas Diferentes, sí, sí, sí Claro, pero ao fin de cabo Sempre se, sempre se pode xuntar todo tipo de música se mm -hmm. eh, te xuntaste en alguna ocasión Ou putiveches ocasión de, de, de, de falar ou de traballar Ou de, de, de cantar coas co tanxugueiros Ou con, con Xavier Díaz Sí, con, con Xavier Díaz, con con Davide Salvado tamén. Davide, ah, eh, Davide. Claro, eh. son en setembro, <risas> con con Davide co tres ou catro tres ou catro veces e con Xavier um, un par de cancións tamén que en Vilagarcía de Arousa cando veo tocar as festas de Embarrita. Foi sí, un uh -huh. momento tamén moi fermoso para min, xa que pude subir o escenario e estar sí. rodeado por toda a xente, bueno, por os meus veciños. é eh, moi importante ese apoio por parte dos músicos que están arriba que nos vote unha mána a xente que estamos aínda vo así encima comenzando, non? Está ben, está mm -hmm. ben. Bueno, e claro, yo a parte de son para ti unos referentes, non? Tamén. Mm -hmm. Si sí, sen dúvida, algúns no son referentes totais. Sí, claro, mm -hmm. claro. Bueno, pois vas, por, vas camiño de, de non somente de imitarlos, senón de superalos. Porque a verdade é que nós disfrutamos con esas pezas que, que nos escuitamos, non somente con esa basilice que, que puxemos ao começo antes de, de falar contigo, senón tamén con outras moitas que estás fazendo. Vamos a pedir despois o noso técnico que antes de despedirte poidamos poñer outra peciña máis. Que, que che parece? Eximos seguimos falando, eh elegimos, por exemplo, Eleniña. Eleniña, pareceme perfecto. É a verdade é que é o tema que, que é máis, sí. máis característico do, do proxecto, sobre todo porque é unha melodía bastante pegadiza, sobre todo a volta uh -huh. de, de No se pode domer a arena, fenda que está en Castelán. Bueno, é un proceso que pasou a, a nosa cultura, non? A, ah, sí. a castelinización, entón, é algo inevitable. Pero tampouco uh -huh. quería deixar de... Claro, porque podíamos ter a opción de poñar outra copla en galego castel... e xa estaba pero claro, tampouco queríamos deixar atrás ese toque de que eso está aí hai moitas uh -huh. coplas que están en castelán entón, tampouco, tampouco podíamos deixar atrás É unha recuperación histórica, non? Que, como nos decías antes, que, que ofixo precisamente o teu colaborador claro. Claro, a a que, que te axudou a facer o programa, non? Claro, por iso non, non queríamos deixar de, de poñar le darlle a importancia que tiña a bueno eh, eh, yo, yo, no, che, no que che comentaban hai un momentiño que si que estendo mm, mm, ganas de facer outro proyectoo quisis vas por camiño mm, orientándote para que para ter colaboradores diferentes tamén non Claro A idea que tiño eh, é facer diferente diferentes proxectos e avanzar un pouco máis na rama da, da música tradicional pero sen sarse non pero sin sí. sí, intentar intentar avanzar un pouco e darlle un toque máis uh -huh máis juvenil, que creo que é que teño que facer non? Xa que eu sou un rapaz novo, que teño que transmitir cousas máis máis novas, vou así decirlo, traer un público máis máis juvenil, máis da miña idade. Mm -hmm. Creo que que creo que creo con este disco tamén o conseguí bastante, porque a xente, o rapaz da miña idade, ao ver a un, a un cativo que tenga a súa idade, pois tamén se sente máis identificados, non? Então, é máis mm -hmm. sincero escutar este tipo de música, senón Escutar unha persoa de 50 anos sí. cantar, dende a perspectiva de un rapaz, é un pouco máis difícil de inxerir, pero claro, creo que mm. ese é un, un dos puntos no que a Ocas Mortas pude ter esa sorte de, de destacar un pouco, non? Eh, ademais, si que... ademais de iso, pois, sin, eh, sin esquecer o que é a música de raíz, eh, a facendo un habano pois, máis amplio. Claro, ese esa é finalidade este proxecto de, dende de a raíz sen, sen chenar a arrancar pues, ir remetendo diferentes instrumentos pero sen, sen sairse nunca da liña tradicional eh, Bueno, xa que falas de instrumentos te sigues practicando eh, sigues dominando máis que ninguno a panderita ¿no? sí. e o pandeiro to, cada aínda que tocas algún instrumento máis Claro, xeo coxen co ensaios eh, cada vez máis que teñen que ser máis intensivos para para próximas actuacións e o que poida venir estar prevenidos ante todo, pero claro. Eh o que me está gustando moito últimamente tocar é eh, o piano, por exemplo, o acordeón, estudando bastante, eh aprendendo un pouco máis de da pan... dentro do que xa sabía, non? Eh centrase moito na pandireta, novos tocos, toques, uh -huh. perdón, eh, formas diferentes de, de poder dar diferentes sonoridades distintas uh -huh. ou cosas así sempre para para intentar estacar un pouquiño, non? Ah, eh, eh, es predilección por algún eh, no sé, glutier que, que que se facilita precisamente ese instrumentos, ¿no? Claro, mayoritariamente que me está ayudando eh, en tema de de pandireta música tradicional es Carlos Rey, pero claro. después en en piano, eh, acordeón estas cosas, <ríe> esto no elevando, esto uno elevando usual, el estoy aprendiendo por la miña cuenta. Ah. Autodidacta, lo que <ríe> Eso. Bueno, bueno, pero eso está ben. Eso queres decir que si, si, si estás disfrutando e che gusto que estás a facer, pois pues non é precisamente unha das cousas máis... O malo é molestar precisamente os veciños co, co sonido, non? Bueno, ame, os veciños están acostumados, aparte que que as casas do redor están... Hay bastante bastante terreno por medio esto. Por eso quiero no, decir donde, vi, donde vive Yo hablando Ellos sencillos no se molestan No hay problema precisamente por lo, por no el sonido no, hay, ¿no? Eh. Porque esto no, no, hay, son, no, son, no son ruidos Son sonidos Exactamente también ¿verdad? <risa> <risa> Claro, claro Porque, a ver uno, O que practica a trompeta A mí mejor hay algún chico sí, que otro Pero que practica sí. un piano Y a, y a la pandereta sabendo que fai pois pues non fai no ruídos ou que eso fai pois pues, diferentes mais unidos claro, claro. <ríe> bueno pois pues, de verdade que te agradecemos muitísimo que estees conosco eh, eh bueno felicitamos que por a, por teu traballo eh por esa aportación musical que que lle das pois pues, esa xuventude que ti tes non tamén sinón tamén porque bueno pois pues, notamoste moi fresco na, na conversa yo, eh, que mm -hmm. pareces Mo, mais maior do que eres sí. Pois pues, a verdade é que, que Mo dí bastantes veces eh, a, Sobre todo na, na soltura Para, para falar é algo que sempre, sempre Tentei traballar moito Para o tema de concerto, tamén Saber afrontar un público non E poder levar a cabo unha conversa e Un intercambio non? De, de música E, e recepción entón, Algo que, que me gusta moito Traballar, sobre todo o tema da, da conversa e de, o desenvolvemento De cara uh -huh. aos demais pero a verdade que, que estou moi contento co, con estar aquí hoxe con, con vos e poder uh -huh. presentar este hojas Mortas aquí con coa vosa compañía. Pois nós non te digo, honras-nos honras coa túa participación e ao mesmo tempo felicitamos te porque, bueno, pois é unha conversa moi amena, distendida, eh, eh, bueno, pois que, que, que estamos disfrutando co, con coa túa Boa, eh, eh, satisfactoria contestación que, que, que a inter la claro. intervención que hacemos, ¿sabes votarle un man para sí. que saya haya bien? Este... Sí, sí, sí. Sabemos pues... que, que, que te ahora de, de que un poco de clase, ¿no? No queremos incomodarte demasiado. ¿Alguna novedad puedes decirnos, por ejemplo, de, de, mm -hmm. de actuaciones o de, de próxima mm, claro, realización? Eh, estamos pendientes Estamos pendentes de de hacer así cousas novas, pero de, de momento non queremos tampoco dar Demasiada os... Quere, queremos dar demasiadas pistas. Eso. Queremos dar o factor sorpresa que vamos utilizar, mais ben. Sí. Bueno, factor sorpresa, pero, pero bueno, alguna contratación ou persoa, algún, non sé, algún, algún concello, alguna uh -huh. algún, algún sitio terás que facer. seguro que, que, que te chamarán para poder facer sí, intervención, ¿no? xebo bastantes chamadas a, a Cultura Activa, que a empresa de, de representación que, que temos sí. agora mesmo este proyecto E eh, hai bastante xentes interesada para facer un concerto en, en concellos, en festas e tal. Pero, bueno, ainda que... Temos ainda que confirmar, eh, uh -huh. tanto, temos todo todo preparado, o sea, estaremos co, co programa de, de actuacións. Para verán logo entonces, no Unha certa xida. No, ¿no? idea que uh -huh. temos para para este branco, xa estar con co unhas fechas xa dadas de alta, por así non que estén xa dita xa 100%. Moito, unha pequena xira, por, por, cando menos por, por Galicia adiante, non? Claro, que vamos xa tentar facer, eh, sobre todo darlle moito bombo a, a este proxecto, intentar leválo por todos uh -huh. os coches de Galicia, eh, que todo mundo o poida escoitar, e sobre todo disfrutar con él, sobre todo disfrutar eh, a maior a parte desta de, de idea. Pois... pois Eu solamente quero que A ver se no final de ano Cando haxa a, Esa comida de hermandade De Galicia, Ame Pois te podo ver aí A ver, a ver se podemos outra vez disfrutar con el, non? Sí. que, sí, que sí. Bueno, pues Joel Que, que sigas tendo moitas satisfaccións Con ese traballo que estás a facendo que, que sigue llegando Que, que ti eres unha persoa admirada e, e que te admiramos moitísimo E que te agradecemos moitísimo Que que, que, bueno, que nos concederas estes minutos Que, que, que, que te deixemos perder Pero que os nosos ointes Perdés para nada De verdad, estarán contentos os nosos ointes de, de saber de ti, non sabentes a túa transitoria, senón da túa implicación coa nosa música tradicional Graciñas e, ah, que, eh, que, que me convide despronto eh, que a verdade que disfruto moi con estas conversas eh. que teñas moitísimos éxitos eh, un bon verán Igual, igualmente, y... moitísimas gracias de verdade ata outro no, no, momento atá, Joel, a Joel, atá atá des despediremos te con todo o música No se puede dormir en la arena Ni se puede dormir en colchón Ay, Elena, ay, Elena, ay, Elena Ay, Elena, de mi corazón Cantare todos a canta de todos a unha Que o cantare o bailare Non é vergonza ninguén Non vergonza ninguna non é vergonza ninguña Ai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Non se pode dormir en la arena, ni se pode dormir en colchón Ai, Elena, ai, Elena, ai, Elena, ai, Elena de mi corazón a que te la zona si non cantas coma mingue malacente ya te coma malacente ya te coma malacente ya te coma ay la la la la la la la ay la la la la la la, la.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 Que me rouba o corazón, que me rouba o corazón. Ay la la la la la la. Ay la la la la la la.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 Ai la la la la la la Ai la la la la la la la la la la la la Ai la la la la la la Si vols donar suport al comerç local fuig de les multinacionals si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral que la roba i les postures no les facin criatures si decideixo no consumar el món serà millor resum si compro de gust sempre trio comerços I tu que tries? Visita jatrio.cat El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi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 Hola. Hola, tardes. Con esta presentación da gusto, eh. <risas> vale, no, eh? En, en, non está dicindo mentira, querer decirse es que coñeceres claro, eh? a, a a responsable non solamente de de coñecer máis a Ribeira Sacra, sino tamén de darnos a información turística, hoteleira e gastronómica desa esa zona, ¿no? Eh, es pues, sí, sí, procuramos facelo, procuramos facelo, ahí está. Ya, non podemos uh, parabenizarte ni felicitarte Con respecto a ese traballo que, que, que estás a facer Porque hoxe hai que lamentar pois pues, sí. Unha uh, semidesgraza que é precisamente Esa treboada que, uh, uh, no que estás sufrindo non? Pois sí, eso foi onte a verdade O que sufriu foi a zona deschantada en entón, todos os sí. venticultores, pois a verdad que dan pena, non? Porque eh onte tamén pois na radio pois escoitaba alguén pois prácticamente estaba chorando porque todo todo o traballo de todo un ano sí. pois levou no en nada que eh, esa treboada tan tremenda que hubo, pero o malo é que non só é deste ano, decir, este ano quedaron en esa en esa zona en Santada quedaron sin sin colleita, pero tamén pois ano que ven, porque hai moitas hai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 Viñedos o que axa o levan por diante, naturalmente. Uh -huh. sí, eh, eh, vamos a ver, despois desto, de desto que estamos a falar do, do que son a desgraça dos viñedos, que van uh -huh. a quedar moi afetados, eh, parecen, parecen cepas negadas. Como, como ben dicían os medios, que lignan os medios, dicían, encima de que nos abren as portas, cada vez que chegamos aí e nos convidan, pois veñen sí. esta sexta despois da pandemia. Uh, pero eu queria xe dicir, preguntar como vai o tema do turismo, uh, se hai, pois, eh, eh, hotéis que xa reciben para poder reservas, para poder alosamentos, para poder quedarse no baile. Si, sí, nos, nos por, por sorte, non somos unha... A Riviera Xácra é unha rexión que ten un, un turismo moi familiar. Eh, mm. Incluso na pandemia, claro, a non ser que nos tuvemos pechados, naturalmente que non viña, non viña, non podíamos, non podía pasar ningún turista, non, pero unha vez que se abriu é un turismo...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 Dependemos moito, tamén queremos que nos visite, tenemos moito turista internacional, moito turismo nacional, entón, pois, ahora, unha vez que se que se abriu, no? pois, naturalmente, que sí, eh, se están os hotéis, estamos todos moi contentos porque parece que isto uh -huh. se vai despertando, hasta os concellos se queren empezar a facer cousas, no Pois, vamos a empezar, xa, ao millor, a facer al, algo gastronómico, ao millor facemos algún concurso, é dicir, que parece que que estou aí indo pouco a pouco. Pero xa che digo, nos te, desde, desde o minuto un temos a sorte de estar, eh, bueno, como digo eu para min, é un paraíso natural. Entón, a xente busca isto, busca esa, esos espacios libres, non que non haxe aglomeracións, que estén nunha casinha de turismo rural e non haxe a nadie, e isto, desde logo, a Ribeira Sacra é o okay. que? É, é turismo de, de, de natureza, turismo familiar, turismo de senderismo. Entón, iso nos abre moitas portas, temos moita sorte en ese aspecto. Sí, turismo pues. de proximidad, como, como decía sí, sí, sí. Chiché, que es otro día, falamos con él, eh, eh, contábanos que, que, bueno, que tenían previsto montar precisamente un concurso de etapas en Lugo, para comer Lugo, eh, sí. eh, que, por cierto, ahí en Forte también facedes algunas actividades, o por lo menos tendes previsto algún tipo de actividades relacionadas también con la gastronomía, ¿no?, Pois pues sí, mira, ora para mes, por exemplo, ora no verao non solemos facer nada, non? Porque ora, mm. eh, cando eles están, bueno, pues apuran hasta o máximo, non non hai que facer nada que xa hai clientela, como digo eu, non? Claro, Pero sí. ora no mes de novembro, sí, que estemos pendentes aí facer, pois, pues, o mellor sabores de outono, non? Pois, pues, uh -huh. o mellor, alguns pratos de cuchara, de culler, ou, bueno, sí, pues, sí. de setas, etc. Eh, Bueno, eh, cousas do outono propio E logo xa empezaremos outra vez Pois pues claro, neste ano non se pode facer nada Entón empezaremos cos concursos de etapa Costase cocendo Ese eh, sobrecocido. o cocido non? Ese, Xa empezaremos a facer cousas gastronómicas Pero claro, queremos ir pues, pasiño a pasiño Tampouco queremos de repente non Vamos a ir plan, todo vai ben Entón vamos a tomarlo todo despacio Eh, e así a xente tamén este, que este máis tranquila no? que, que sepa que que aquí que temos unha hostelería segura que poden vir tranquilamente como uh -huh. digo eu, se pode ir tranquilamente cas tres reglas que temos todos que ter eh, uh -huh. e a disfrutar, pois dentro con sentiriño, como digo eu con sentiriño, ainda con sentiriño moi ben, é uh -huh. Por outra parte, a, non só se, bueno, se ten en conta a, a gastronomía e as visitas ás a apegas e outras cousas, máis que se poden facer nessa zona de Ribegas, sa que sinón tamén que tamén este faseco e polo menos ese siu comprobai ese campus de, ese primeiro campus de verán que con, non sei, convocado por rítmica Kendra, non? Ah, sí, tamén, es que temos aquí as, as chicas de rítmica. Eh, sí. cre Kendra, as chicas, sí. de, que no, no me salió o nome, que tamén sí, que están facendo elas pues, un campo de, de verao aí para as de, dexinas son unhas, ademais, eh, son unhas unhas chicas que son, vamos, profesionais como a Copa de Pino, pero encima teñen, eh, teñen esa mão pos pequenos Entón, pois, ademais, acabaron de arrincar tamén hace pouco, tamén pillou unha esposoquea, okay, pandemia, as pobres, sí. entón, pero ela sempre, pois, xixeron incluso clases onlaicos pequenos, é dicir, a fiel de citaça uh -huh. rínica onlai.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 Eh, catamarán, que moita sete ve un non po pois sí. catamarán, naturalmente que un catamarán é un atractivo máis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 Eh, tranquilamente, pues, pois, eh, tomando sol, por decirlo unha forma, e eh, facer unha ruta pequeninha, a, o aquel turista que le encanta actividades, mm. e eh, que pode, pues pois, eso, temos tamén aquí unha hípica, que en Monforte, non? Eh, mm. Hípica Os Trancos, onde teñen uns cabalos que aí tamén é excepcional, porque é, é outra forma de vivir a hípica, non é ah, unha ah, hípica é dura, é, decir, é natureza,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 E logo temos pois a Mariña lucense que tamén que eh para mí, aquí se xa lo coa para mí é a costa máis bonita de Galicia, a costa de Lugo. Entón sí. pois, que decir, vale. que vénen a nosa provincia e poden facer de todo, e encima sí. é para comer Lugo. Exactamente. <risa> por, precisamente con, por, por, con... Es, por eso ¿Para? que eu tamén eh dicía, temos de todo. Home, por ter sí. temos hasta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 para o norte en de España, decirlo. para o sur, para, para Barcelona, entón sí, sí, sí, foi importantísimo en plan eh, ferroviario, non foi un núcleo, foi, era o de aquí de da zona sí. norte, é decir, era importantísimo, pero uh -huh. Pero bueno, bueno, por eso también dice, ¿no? Con noso carácter, que xa temos fortino, que somos así moi abertos e todo, e, e dicen que foi eso, que fomos eh, os primeiros, por decir unha forma de que acolllimos a moitísima xente que viña a traballar, de renfe que veni, que, que viña, claro, de outros países, sí. do traballo País vasco, País vasco, catalanes e todo, et todo. Entón se mezclaban, es, somos como unha mestura, ¿no? De culturas. Sí. Sí, sí, que sí, foi, sí. Debido, sí. De, foi debido ao ferrocarril Decían, no Dicen, sí. vamos dicen que foi, e, de, e de feito temos eh, O museo do, do ferrocarril Máis uh -huh. importante de España O temos aquí Monforte Que nunca nos acordamos ir, É un museo sí, sí, para ver Digno sí. para sí. ver Como o museo das clarizas Que é o segundo o segundo museo Máis importante que temos en España E o temos aquí en Monforte Así que sí. Es que non vale. hai excusas para, para non vir, non hai, non hai. Sí, sí. Bueno, por certo, falábamos con Cheche Real de, de, das pro, propostas dos proxectos e eh? bueno, da, da, da, da propia eh, Volta ciclista, na que quizais a sí. mellor ti voldes outra vez a participar, pero oh, hai que antes de que se me esqueza mándalle as nosas felicitacións, os nosos parabéns porque Cheche foi precisamente foi presentada A directiva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 Uh -huh. Bueno, bueno. Bueno, pues eso, felicitas felicito a todos parte, tallemos nosos parabéns porque no sí, si si, si, so fixemos nas, nas redes, pero bueno, que que, que, que fagas ti personalmente posto que, que queremos que, que saiba o aprezo que lle temos. Eh, eh, con respecto a a, a a estas actividades, moitas das actividades que están fantases a facer, uh -huh. pues digo eu que eh mellor no, eres elixido ou ou ti se te propuxeches para poder ir a volta ciclista, ¿non? Vamos, mira, es que aquí xa non hai proposta. É xa dice vea, xa vas a Volta Ciclista. Xa proposta. Levo nove anos aí na Volta Ciclista, entón, pois, pues, este ano que, que parece que volve outra vez, ¿no? que volve a abrir outra vez o okay, que a zona VIP, pois pues aí estaremos caspilas cargadas, como digo, eu, vacunada. Eh, ali estaremos a promocionar, como sempre, pois, pues, a nosa provincia, e eh, eh, nada, e con, moita, con moitas ganas tamén de ver a todos, non? De ver a todos os nosos sí. compañeiros aí na volta, eh, e volver outra vez, como digo yo, digo eu a collera a bici e eh, veña a pedalear por todo por todo España. No, no, no, no, Alí vale. sí. o estandarte para comer Pracomer Lugo, non? Aí está, sí, sí, si, sí, sí, naturalmente que si. Sí. Naturalmente <risas> sí, sí, que no. si, sí, que vamos encantadísima. Eh, Acompañado dos boscaldos Da Ribeira Sacra, lóxicamente uh, Mira, levamos Non sei este ano Porque es, o están preparando todo desde Lugo Pero outros anos Levamos máis de 20 productos Es que Lugo ten unha gastronomía inmensa. A claro, parte de, de levar claro, ese, o, o viño non eh, tamén levamos pues, Ese aceite non? Ese, ese aceite de ouro que temos de Quiroga Tambén o, o levamos tamén. Eh, mm -hmm. tamén Eito. levamos pois o galo de Mos, eh, mm -hmm. levamos empanada, levamos o, o bonito de burela, é decir, es que a nosa gastronomía é tan tan espensa que aí levamos, xa digo, máis de 20 produtos onde sí. aciante ali pois vai poder degustar, non sei como paremos agora con esto do Covid, porque non se pode compartir, pero bueno, se inventaremos vale. algo. Vale. Pues, e logo levamos pois a nosa guía turística e eh, veña a facer promoción por España eh que vengan a nosa, a nuestra provincia porque ya se digo, porque hacemos de sí, todo. y a nuestra sí. sí. García. Sí, sí. Si hacéis si algún algún no sé, alguna parada por aquí perto de, de Barcelona, esa sabes que iremos a visitarte, ¿eh? Hombre, es que vamos a ver, yo si hago alguna parada por ahí por por a vos a comunidades, naturalmente que está de invitadísimos. Pero vos, vamos, invitadísimos no, vos Non é polo de invitar Non, é eh, por, por saudarte É por darse un achuchón Que, ¿Eh? que hai moitísimo tempo Hombre, que non nos vemos Hombre, pois pues claro que sí Non, non, non, aparte de isto que... de, de darnos un abrazo e un achuchón Todos os vosos ¿Sí? ointes E vos está de tali invitados Xa, uh -huh. vamos, ya, a ver onde está Bea de Lugo e, e, En ese recinto que temos Está un cachillo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 para saudarte muy cordialmente, hombre, eh, hombre, eso espero, eh, eso espero, eso espero. Que que sempre... Claro, que, sí, sí. Sí, sí, eh, claro que... que que Que nos reciba sempre tan amablemente, e eh, que sempre nos informes de cousas interesantes que están a suceder aí na Rivera Sacra. Darte un aperto muy un grande. Para mí é un verdadero placer de verdad hablar con, con vos, e eh, eh, nada, eh aquí estou para o que para o que, que querades. Esta Esta é a vos a casa eh, E nada, eu só teño Palabras de agradecimento Por sempre estar vos tan pendentes De tamén do que ocorre na, na nosa Ribeira Sacra e na nosa provincia Así que esta é a vos a casa E estou encantadísima de poder de poder vos con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 E os ointes igual, a vir a nosa rebera sacra, que temos unha rebera sacra segura e a disfrutar, e, e nada máis, que encantada vale. de falar outra vez convosco. Moitas grazas, moitas pues, grazas. Gazte moitísimos besos e os xeranos vexamos be este verao, os oran, Muy, e nos temos vale. unha razón moi forte. Coidaros moitísimo. Igualmente, igualmente. Moitísimas grazas.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 acompañándonos e levando este timón deste barco. Muy e, bien. Xulio... Moitas gracias. Ben, Queridos ah, ointes, ven ata vindeiro xoves que non é precisamente o 24, senón o día 1 de Xulio. Unha aperta grande para todos os outros. vos e eh, disfrutades do sanxón. E yeah, este que añes falou, Armando Fernández, que a noite xovo o descanso a Rúa Vosa Liberdade e ata o xoves día 1.